بسم الله الرحمن الرحیم باب توبتی دا باب د په بیان د مسائل د توبې غور تاوبه په لغت کې رجو تاوي تابه یا توبو اذا رجع لغوي معنا د توبه د واپس کېدل او د کې د واپسې دا د چينسان لپکار دي چنا فرمانه نه پس تابداري طرف ته رجو کی نو توباوای د ګنا واپس کېدو ته او شرعن توبست وای الرجوم من معسیه الله تعالی ال اطاعته شرعن توبدی توی چې واپس شړې د الله دنا فرما نینا د الله تابدارېتا او کېو سړی په خلله توبهتوبه کوي خو دنافرمانی نه د الله توته اوتابدارې ته تا نواپس کېږي نو دا توبد د تووب نه نو حقیقت د توبی دا دی چې سړی د ګونه نه من شي او ددي ته دتللو بلکل عاعظم و کې چې دا س به قال العلماء العلماء فرمى لي دي التوبه واجبه توبه واجبدا من كل ذنب دهر غنانا فهر جاء دهر غنان توبه واجبدا كولد غنادا خلو او که ظاهر ادا او که باطن ادا باطری غونا لک حسد ده د طول ولو یغناحونو توبه لازمنا فاذ کانت الملسیه توک وی بین العبد و بین الله تعالی پمند بندکی او پمند الله کی تعالی چوشدے لا تتعلق بحق ادمین او د دې د بنیادم د حق سره تعلق نشتا فلاها ثلاثه شروط نو داسی ګوناد ته به شرط د دې په اتفاق د علما کدی یو شرط کم نو دا الله په نسبت هو بني احد ها يو پکيده اي يقلع عن المعصيه تشمن شد گنا بنش يو شرذ گنا نه بندي ذلي یو شرط پدی کې صدې د ګنا نه بندي دللي شرط دار وساني عین دما لا فله ها شیخ پیمان شپ کوله ددي سومره عمر جدا ګنا کړي نو د پهې خپې مع نه شو خپ ماه پې ثالې سدرمه یا عظمه چې د خپښ کسو کې الله ی اوود ل هابددن چې نه به واپس کېږدي ګناته میشه دی گناہ تب دیمه شوا واپس کینا فاین فقدا ک چرې شو احد الثلاثتی یود دی دریو شرطونه لم تصححت توبته نوبه سیندا کدی کيو شرط دی ندا الله پنش توبه سیندا یو شرط کوم که پکې کم نه د الله پنیز دا توبس هي نه دا دا دی شل چکل غنا د الله او د بنده په منس کې دا وين کان تل ما عسيو تو کچری وی دا غنا ته تعلق بیا د چید دی تعلق د بنی آدم او داغ د حکوکو سرده چالے بدنی او مالی او ذہنی تکلیف رسولنه فشرطها اربعتن نبیاد دی تو بی شرطو نسلور دی حاده سلاسطو دغدری داکم جمخ کتیر شول او سلورم دا دیوای ابرامن حق صاحبها ځان بيزار کی د حق د خاوند دینه اغنيزم کنيولې وواپسی و اغه والو ټکو له اغه کو اغوانه تهمت لگولې او اغله تکلیف رسو او دا اغنه پس تر کی مافي وغوښتا وَيَنكَانَ اتْمَالًا كَمَالٌ وَنَهْوَهُ يَدِي غُنْدِي رَدُّهُ إِلَيْهِ وَاپسِ كِي غَتا چې دا مال نیوالدا با تا نه نیوليو وَيَنكَانَ حَدَّ قَذْفِ ف كَذَرِي هَذِي قَذْفِي ایسو کې بدنام کړ ایسې بي اسې په تور او تهمت نه ګوله وَنَهْوَهُ يَدِي غُنْدِي نو وسو طاقت ور کیغه تا د ځان نا ایما ای پتا ته مت لگولیو عززان پیش کوما نو دی باثیا دریووالې شي او تو الا بعفو يا بده داغد مافي متالبو کی یا به د د هغې د معفه مطالې به وکې اغې واې و معام دوررو اما تعال دور تکلیف رسول يا ميعف کا يا عالم دور تکلیف او قد غيبت وي استحلها منه منها نو طالب د حلال والیو کی دا غد دی غیبتنا یا ماستا دور دور خبرې در پښې کني او زه درنه اوس معافي غواړم قول ما ولي کلي وې دا غ وخت کې چې کالا په zarar نه مرتب کېږي ایک تالا پتائی چیز دنه حلال والے غوانمو دا خدا سے دے چی دے با ما قتل کی مالب تکریف رو رسائی نو بیا دے اغیت نغن دا سنو ای اب آد دا سویلی کدا غیبت دا چا دے او کو رسیدو نو بیا خو آغنم د حلال مطالبه متالبکے اکن دے رسیدنے نو بیا غله وینان د په کار خو مافي ديته وغاړي د غيبت بارک د علما او دار شسو کوي ای ولدي دا سویر ما ته بارک خبري کړی ازو امید ساتم چې توما مشر نرميو کی او ما به معاف کی وَيَجِبُ عجب دی یا توبه من جميع زونوب چې توبه بعضې د ټولو ګنا هوونه فلتاببه من بعض د حاک تووب وسته د بعضې نه نو صحت توبه ته د د تووب ده د دغې بعضې ګنا د اهل الحقي په د هلی حو من ظالې د دغې ګنانه قی ع باقی او باقی دي په دبانې غ باېګونه و ت حارت د لا کتاب ت حرت ت په تزرت تون ډیر راغلی دي د کتاب او سنت او دی اوبل سم تای دی کڑے دے دلائل د کتاب و سنت او سنت اوج ماد امه ات الا وجوب التوبه تی پدی خبره توبه واجب او فرزدا قال الله تعالی الله فرمای چو چنده وتوبو ال الله ایوها المومنون لعلکم تفلحون او توبا او باسی اللہ تطول اے مومنانو او دطول گناہنو نتوبا او باسی چه کلمسی توبا بیستا لعلکم تفلحون دید پارا چه کامیاب شیم غور د دنیا او د اخرت کامیابي د شهيد او بي سرا او ترلا د شهيد او بي الله کامیابي او ترلا ال اب کامیابي گي چې شهيد او واسي او الله توبه قبول او منظور کړي الٰه الالعالمين توبه قبول او منظور <تصفيق> <تصفيق> اللہ دا توبا کبولا و منظورا کی وقال او فرمائلی دی اللہ استغفرو ربکم ثم توبو الیہی بخنو غالی دخبل ربنا او بیا توبو با سیدی اللہ تا غره استغفار او توبه کله قران شریف کې دوړه یو زه رازي دواړه الفاظ را جمع کړی رولماول اکلی چې دا جدا جدا را شي د دواړو یو مقصد وی ا جکل راجم شي د استغفار تعلق د تیرې شو غناہوں سره وی اے پخپل تو تیرې شو غناہوں خو په مان شاو مافی غواړه او د توبې مقصد ده ااین د غناذ نو کو لقاستو را دو کا امام قرطبی ذکر کړی وای کیو سړے پمخینو گناهرو په پیمانه ده خواینده د پرخدو کستینشتا وای دا د رغجون توبه ده دا چا توبه ده اے خپلو تیری شو گناه نو خپې مانې اواینده د نوورتلو کس ده نو دې ته شې توبه وای اګه ته پکړو خپيمان خو آئنده بس کېنا نو دا د درغ ژوند توبه د پخله توبه توبه کې وقالتعاله استغفروا ربکم ثم توبوا الیه بخنه وغړی د خپل ربنا پخپلو تیرو ګناہوں خو پیمانه شي ثم توبوا الیه بیا توبه او یعنی آئنده د نو ورسلو قسط وراده او کې وقال تعالى وفرمى لي دي الله شو شد يا ايها الذين امنوا ايمان ولو توبوا الى الله توبه نصوحا توبه باسي الله توبه باخلاص او التوبه تنصح بارك اغه تفسیره او عبارات مختلف دي خو مرجعه یوا ده و مرضی الله عنه او بی ابن کعب رضی الله عنه وای وای توبه تن شوه دی ته وای چې د ګنا نه د توبه وستا ابیاوله واپس کیږي نه لک پای چې غلان د کی واپس نزی اسنی بصری مولا وای توبه تن شوه دی چو سره پکړو ګناحو نو خپې مان نه دے او خوکه لکه اراده د چ بیا بد سن کئ دې ته توبه تن شو حوي اباده لما دا وې توبه تن شو ها دې ته وې چې پجب بانه استغفار وې پژړک خپې مان نه دے او بذنی د دي ګنا کو لونا بن کو او توبه تن صحابه دي توي ويدي توي ه ځان خير خواهي لټه خير لټه د ځان اټګین کې ځان سره پر دې سره ټګي شېنی د دروغ وې توبه ويدي و توبه دینلا نو تا خو ځان له خیر خواي نټ ځان سره ټګی کې ورټ تو بې د ټګی ده نو بلله بس سم شو نو نڅحه پهه دناېحتتون د خالی او سوادقتو به با چې هغې کې د ځان خیر خواي ده ځان سره ټګې کې. پخلیوی توبا می دا خطوب دن دا نچیزان سر اٹگی که بل لب جولئی کس خیر و آچے بل لب جولئی کس خیر و آچے اب آج علماء لکری وی توبت النسوحا آغیت وی چی آغی کی دریسی زنوی یو سر د ټولوګونه هوو ندی او زیتو به ویسته کو واړدي کو یو د پرخوا دویم ق او نیت دی وکوو چې بیا به دا سن او دریم دا دا چې دا خاالسه د د هر قسمه یلونه دا خالص دا الله دې يرنه دا دا الله دې يرنه خالص توبه دا ایوانوالو توبو الاله توبتن شو ها اوسلک نصحو نصحو و نصحشه چې بالکل خالص شي وي دغه خالص پې دی خالص زری اپکې س ګډون مدون نشتا اگورا کپایو کی چا گڑونو کو نو هغه کبول نرے زرو کی گڑونو کو دانی خیعو بدی گڑی وڈی کی نو توبہ کی بگڑون سخون کئی نو توبہ تن نسوحا خالی سی توبیتوائی چس شپ کی گڑ مدن نیم بلکل خالی سا توبہ را ایمانوالو توبو إلى الله ې تووبتن نه سوح توبې الله ته تووب خاالسا چېغ د رو د نهود نه بخالسه دهبلکل علی رضی اللہ عنہ او یو جامع تفسیر د توبۃ النصوح کړه اے پخپل تی رشو گناهونو سړیخ په مارئ کم فرایز او واجبات ی پریفیدا قزاره ګرځئ د چاملې ظلمنه غستئ غه واپس کو چاله پجبه او پلاس تکلیف رسول معفی او غختہ او عین د دي گناهونو تدنت لو په خیراد او کا نذا شرطونه چې پک راځم شي دې ته توبتن شو ها ایمانوالو توبو باسي الله تا توبتن شو ها توبه د اخلاص الاله لامین داس یو کی چې ژبون وی له اورېدل نشي بلکې دا کتاب دا عمل شرمشي دا کتاب سشی دعمل سرمشی شی, شی اخلاص سرطوبشی ند اخلاص توبہ بیا دنیا و خیرت کې خیر رسائی دنیا و خیرت کې خیر رسائی دا توبہ وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہی محمد آلہ و اصحابہی